Ora 7. Klubi i Mëngjesit në Club eFem dhe Club TV. Tubork ndez ngjyrat e verës. Gjej kodin nëntat, dërgoje në tubork.al edhe mund të fitosh research çdo or, Kutituburg çdo ditë. iPhone 6s çdo javë. Sidhet çmimin e map, një Volkswagen Golf 7. Tuburg, open for more. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst, po fillon.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 Bons jorna! Bons jorna! sigje janë ardhur në klubin e mëmësit në vallet e klube fem në 104 edhe në ekranin e Club TV's mirëmëngjes mëmësi Eri mirëmëngjesi Altin mirëmëngjesi Olta mirëmëngjesi Lori mirëmëngjesi erë siç ka bër Eri çka ka bër ka për balutë mjekrën e hesh mëkrën e hesh për ditë un nuk ush në ndonjëherë kjo eu bejë ka bejë ka kë që që është ndryshur ndryshë është studioja këto sipër e vurare më sipër çfarë qon çipalla çipalla ku vjen ndryshës po bra sa vëre ndryshimin sa vëre tani më ju më ju vë kish ta vësh rekish mos ta vësh rekish jo të vëmë ty shumë i vëmendshun oh. zbritet brava ja po zbret hey mirëmjeshi shit di ku do që ti jeni mm, është klubi i mjesit të hapur edhe për ditën e sotme fancat an ku do që ti jeni I përshëndesim i putim shumë kemi, po, kemi sa... Kemi sa bus teper Cëvar <coughs> <coughs> <coughs> kemi? Bus A, oh, bus, bus, bus teper për të vëndëm <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Ja, koma se shë intonuar Për <coughs> pëse <coughs> duhet <coughs> intonuar? <coughs> do, do, do, do, do, do, ja Këtë thënë më nxjesë, më nxjesë, më nxjesë E thënë më nxjesë E thënë më nxjesë Qa të thënë shë? O, dje, dje, po O, dje, të shë në dje Po, një, dhishë po e si a rrugës Më më Dhe ishin dy nëna, dy gjyshe Që po vini për balë E dhe më thot njerëna për e tyre, kokë bardha, duhet ishin këtë? Më ndeshin... Më ndishtë 75 dhe të djetë Dhe më thamë, diqka e tilë Jo, duhet... Carënësi, edhe moshe carënësi Kur thua, dy zonja... Dy zonja... Dy po, zonja filon që... Jo, pa, njur, zonja ollëta rej ka për shumull këtu oh, Po është qup, komplet është qup A jelpër akoma? Zonja tamam volumtimin e merr mbas 40-tavave. Ja më, a e merr kur martohet? Zonja rri mbajaty dhe më thotë kështu. Ka dozë, vaj do të thër këto fjalë të mëdha. Mes, ajo, ajo, ajo zonja, ajo zonja ankoqbard, më tha mua ata. Blendi si e mo birtha. Ë, mirë faleminderit tashun, edhe tha, o, të ndikim çdo mëngjes ta. Oo, faleminderit shumë. Edhe un, ja, un isa, un e provova, realist, pra dha pentë me ju. A stë tamam target grupi po është pjesë është ndiej shumë mirë. Kështu që përshëndetje edhe zonjave. Siç thotë, për çdo moshe. Faleminderit yeri. Të lutam. Do të filluar ish nga Olta. Përshëndesim Olten fillimin e pjesës Olta. Faleminderit që jemi pjesë për këtë <laughs> ditë të ndër, për mjë pjesë Olta. Ti e zonj në këtë emision. E bukur është ti, e, e vetmi zonj në këtë emision. I kemi ndar gjëra. Po. Do vetësh, e vetmi zonj. Jo, është edhe zonjush, që fjala kemi këtu. Ajero? Pam. Kësh jemira apo ç'e keqja? Shumë mirë. Shumë mirë. Ti e thua ndonjëse si avantazh dajoltës? Jo, s'ka ide, unë krahasojmësh avantazh apo jo. Unë do të më pak sherr ieri, ke parasysh të pjesën kur duan të bëj. Gjithë kanë parasysh. Ne gjithësh jesh shumë mirë prandaj. Po për mua unë jam, unë jam më. Aktualisht, aktualisht ndjem shumë mirë prandaj thash shumë mirë. Po aktualisht. Po, aktualisht, për sot po flas. Nesër nuk di. Ti je ting mund të mund bësh tatuazh, mund të bësh. Jo, këtë mund të bëjë çdokush. Ta mund të bëjë çdokush pa leje. Pa leje, pa leje të kujt? Dhe ti mund t'i them diskutimin. Pa leje burrit, olt. Pa leje burrit. Si mundesh ti si për shembull të bësh oh. <laughs> tatuazhin trupin tënd? E, e ke hapur për shembull ndivën që thotë, uh, e, e thesh shumë bukur në trupin tënd. Të po, po. Mm -hmm. Thotë trupi i gruas, i përket burrit, dhe trupi burrit i përket gruas, thotë thotë di kur martohen. Sepse domethënë e kupton? Unë them që groja duhet i bëjë tatuash në trupin e burit dhe në sjeltas. Madin. Po edhe ashtu prapë do të pyesi do të pyesi burrin. Do të më fal, të bëj një ditë tjetër. Edhe dhe je me shkrim, bëni gati dhe vulën që ta keni. Një një, dhe jo për ne. Jo, ke gabim, un. Edhe jemi në rregull. Un timen do i lej të bëj çdoj, po falasim. Mm, Fatet se bëu kështu. Për rastin konkret. Rasti, rastin konkret për mua prap. Ëm, dhe sigaur. Në rastin, në rastin konkret për mua, ti duhet të nuk nuk nuk tolerohet. Si që na kjo kështu tash. Ha, ha, është jo, thekë, më thashë ti, dimësu komplet. Figur tjetër, nuk nuk të dijonë. O ka njëzhet që ashtu nuk mërzitë ashtë. Do t'jesht pak të në... Do t'kesh një loj një kuptimi, një loj në kompromisi, një loj debati konstruktiv. Që së të pëllqenë, më shumë një dizenjë që të... Mirë, unë themë që burit duhet a dizenjoj, dhe pas të i groj e bën dizenjën e burit. Por unë themë që në të qiftet, tatuajët janë pasaj diska i që i hiden me vot, a këtë unë të të shfarë. Po mblidhen krucësh, do të nënë... shinë të gjithë bashkë me voton. Brenda çifteve, ne fokazim për një rast, dala ato që thua ti se përgjithsisht nuk mm -mm. ndodh që kur janë dy njerëz, tjetra ta bëj pa e pyetur fare. Ja, un... Dy raste kështu po ju e bërt sikur duhet një leje me shkrim jo leje me shkrim jo në mënyrë të thjeshtë bën kërkesë kërkesë të pashpruar është më lehtë që bësh kërkesën online se janë bënë gjë ato mirë un po i bëj tatuazhe që kanë ndonjëra të para qendra gjentare qendra gjentare tatuazheve bën një vetë këtë ja çu do të jenë bën një kërkesë ah nuk e di nuk e di po shëndisqutosh me un po mendoj që nëse ti je me një vajzë po them Dhe ajo, ajo, ajo, a ke tatuazhe? Dhe ti ke qe tatuazhe ose ose ajsh më shumë nëse maridhonia është, ajo i ke qe dhe ti si ke qe? Po, po kur maridhonia është akoma më më me, më solide për shkak se mm, është mm, një martesë e diçka e tillë. Ti tash si mendon se nuk nuk nuk, nuk, nuk mendon se është yeah, e rrugës për shkak se gjërat duhen dar me njëri-tjetrin. Ti tash si ti pëlqej dhe aty për shkakun? Po. Se i bien tash nëse ti bën një gjë të mëshme. Por që nuk do të të pëlqen dhe ajo vetëm e martuar me ti kë. Dhe shkon një ditë dhe unë i kam bër tatuazhe para. Mi mirë, themi se i kam bër tatuazhim ju të tjerë, të tjerë. Do të heqesh tani. Po normal, tani do të heqesh. E zonë ose vendosje të mbulosh për shembull? Tam. Zogun, Feniks, dinçarësh ajo. Çfarë? Një Feniks, tam. Tamulosh. <laughs> tamulosh me me një tatuazh këtu. Tamulosh, mfalë, aksidentalisht, aq sipon njëri. Ë, tamulosh me një majmun. Edhem si thua çfarë aty? Jo, jo. Dhe ai tash, dhe ai tani po prezantoi Fenixin. E parë. E parë vendos që unë do ta ndryshoj Fenixin, por nëse do ta ndryshoj, ja normal që do do e komunikoj. Kasto, në futni të qeshur dhe e mbyll momentin. Po normal, do të thoshë dëgjoj se unë do ndryshoj nga Fenix dhe do e bëj majmun. Po pse jo? 78 minuta në klubin e Mqjesit, miq të dashur, ju përshëndesim. Që të cilën fillojmë programin me Ocean Drive nga Tuk Dumont.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 disor 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit, në club e them në 104. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1836, Arkansas u bë shteti 25 i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1877, Henry Flepper u bë afroamerikan i par i cili u diplomua në Akademin Ushtarake Amerikane në West Point.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 Në viti 1978, mbreti Hussein i Jordanis u martua me Amerikanen 26-veçaren Lisa Halabi e cila u bëm mbretër e shanur. Në viti 1989, Nirvana në zori albumin e par me titullë Bleach. Në viti 1994, filmi Vizatimor dhe Lion King u shpajqë në kinematë amerikane. Në viti 1994, Izraeli dhe Vatikani vendosën marë zonje diplomatike të plota.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 To listeners across Albania and the world The Morning Show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Mirë mqesë dhe mirë se geni ardhur në klubin e mqesit në valet e Club FM Në inëshim pikatër Dhe në ekranin e klap të vëzë Pa, pa Hello Pa falim delë Um, mm. Jero, Ta, e gati? Gati, Frimzim, pati. Primozime për ti nësodën e misdashur, jenë tani kujnjë, nga kujnjë, jeri, njën shpreja. Ka nevoj për vë mundin të uaj, si nuk është shumë e gjatë. O, apo këtu jemi mjeri. Këtë e se i kën shpejt, dhe më në. <gjë> shpreja është nga Ralph Valdo Emerson, dhe është kjo. Shkruaj e në zemër që dhështë do dhë dit, është dita më e mire vitit mund të jetë një nga ato shprehje tipike që e ke dëgjuar shumë shpesh, por që rrallë e, rrall e mendon mirë apo ta vesh në zbatim. U mbaroi? Të lutem, mirë dhe një. Dhe mirë, lutem. <laughs> <dhe> <laughs> se shumë shpeti. Shkruaje. Nisëm, nis natë djem, ja se s'kam e dëgjuar. Tashi do të bëj. Se ka thënë akoma, alla. Shkruaje në zemër që çdo ditë është dita më e mirë e vitit. Faleminderit jeri, shkruaje në zemër që. Tani përsëritet edhe një herë. Ne shkojmë filozof. Apo e kisha thë, e kisha thënë tim përpara. Mo duket se po. Faleminderit Jeri, Ralph, Waldo Emerson për uh, dhënësën e mishdashur. Shkruaj në zemër se çdo ditë është dita më e mirë. E vitit. E vitit. Sot është dita më e mirë e vitit. Nesër prap. Ehm, um, tani për të konfirmuar se dita vërtet do të jetë mirë, Olta Reka në klubin e Mjesit më para shikimin e motit. Ktu jam. 21 gradësht në këto momente 28 do jetë maksimalja për sot dhe vetëm 10% janë shanset përshimë Sot vetëm do kete vranësira por nuk do të pikore Parim një i tolta 7.20 po thuaj se në këto momente jeni me klubin e mqesit në valet e klab e fem mm. në 100.4 që më tani nga edhqo edhqo edhqo marë parëse të shkëmë do nga mm. do mar, mm. uh, të ju bëhe një pjutje sot do atë ju marë si në sondaj është vogël rezultatin e ndeshkës në Francëzësh në Shqipëri. Ta. E cikletshme. E cikletshme. E cikletshme është e vërtetë? Faleminderit që sikresh me thuat ti po ti? Gjithashtu. Projekti u rezultatin. E <gibim> <I> cikletsh. Sik <gibim> sikletshëm. <gibim> mm. Mm. Pra do bëjm parashikimin e pjesës parë dhe përfundimtarja. Ta. So. Apo Jo, jo, bëj vetëm një një rezultat final. Sa del ndesh jashtë Shqipëri. Pra ose mm. Francë Shqipëri. Si është France-Chipri po? Po, besoj. Në sekondë se shkarkova, kishte një aplikacion të te... Si ishte? Është një aplikacion i UEFA's Euro 2016 që mm. apo mm. free. Që po ka, es e kemi gjithashtu në Chipri. Është France-Chipri po? Mhm, mhm. Sondën ora 21. Atë jeni po, është France-Chipri, ora 21. Mm. Kështu që ieri je France-n pastaj Chiprin. Mh. Mm -hmm. X2s Eun smarves nga kto. A kto X është, <gjohet> nisësh kur fiton ekipi i parë, X është kur barazin, 2 është kur fiton ekipi i dytë. Domethën hmm. Franc Shqipërin, nëse do fiton Shqipëria do thoshë 2, se Shqipëria përmendën e dytë. Mm -hmm. Ti do komplet ndeshjen tani. Apo? Po pra më jep një rezultat ieri se më hëngër. 2-1 po them unë. A do ti shënojmë të lutem? Për siguri pra ieri. Ti kemi këto. 2-1 për Francën thotë ti. Pam. Okej, rrihemi 2-1 sot ieri. Faleminderit ieri. Të lutam. Shumë optimiste për sot, Olta. Uh, themë them që është një baraz përsa? një baraz, të këtu ma po. barazon Shqipëria sot po, mendoj që po mundot, si dhjetë kur po, dhjetë dhjet dhjet barazoj Portugalia me Islandë mm -hmm. mm -hmm. Islandë e një vënd me një povullësi për mm -hmm. uh, e dheth 300.000 banorës edhe barazoj Portugalin e shkaj e Ronaldo se e emra vëtë mm -hmm. më mm -hmm. të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të m e Rusia, po themi është shumë e madhe se po diu ndani, edhe se Germania, mm. po ekipi gjerman është më i mirë se ekipi rus. Përgjithsisht. Apo jo. Kështu mm -hmm. që, që um, por në këtë rast ndalen Portugalin ata. Islanda, ekipi shumë herë më i vogël gjithsesi, se Portugalia është këtyre emrave. Ëh, uh, kështu që nuk i dihet mm. se çndos okay. yeah. sot midis Francës dhe Shqipërisë. Um po shpresoj shumë Në rezultat pozitiv, rezultat pozitiv do të thonë barazim, një pik të parktë. Fillon tek 1 pik, që do të thonë një barazim. E pse jo? Pra nëse ne nëse soqësh e as barazimin, marrim 1 pik, po. Pse mos bëhet? Pse mos bëhet? Pse mos marrim ne 1 pik? Do ishte fantastike. Pastaj kemi edhe një ndeshje me Rumaninë dhe nuk e dihet. Ugji sum nga vendet e treta. Tani ata themon atë parashikimin. Po jepi altin, atë. 3-0 për Francën. Oo. <laughs> Sa realis. Ju faleminderit. Ai gol Lori, Lori që thotë. 1-1. 1-1 me Lori, faleminderit Lori. Tash do thoshe 0 me 0. Biles shënojmë neve në gjysorin e parë dhe barazon Franca te nga fundi, 1-1. Nga fundi ndeshja. Po jemi ne. Shënojmë ne të parat. Po po po po. Nga fundi ndeshjes na barazon Franca sot. Po. Edhe bën gol El Said, El Said. Domethënë El Said. El Said. El Said, Jonoshpia. Uajdal Said Ysa. Eh? Ha? El Haida Ysa. El Haid Dani. <shis2> el, el Said, El Said, El Said. Çështë, <shis2> çështë. Do të ketë Berisha do hajë një gol, do presi pesë të tjerë, edhe një në tentativ. Berisha do hajë gol sot? Po po. Po shpresoj të jetë sa li Berisha. I revert Berisha. Në zonë Dhe është rritë berishtë anë atë dhëmë shumë edhe ndrejërën. E ishtë. Mm. Okej, okay, mirë falim të e ja tolka. Nga të shohem. Nga të shohem se qështot një gjasë, mish të ashërë. Ju uh, nga shkroni, në 069, njëzët, qështalijet 222, si shikon indeshen sësotë. Sotë sot është, është, me të vërtet, një naltë po themi vendimtare për Shqiprina. Mm. Po mendoj që emocionet e ndeshjes së parë kanë kaluar. Po ky është një ekip më i madh dhe ekipi pritës është Franca. Ëh. Pra emocione ka, por sigurisht. Sigurisht, sigurisht. Nëse është futboll, sigurisht. Sa ndeshja në çfarë ore luhet? 21:00, 21:00. Në 21:00. 2.00 mm. Dhe duhet në Marseja Marseja Më shkone shikone në lokal tjetër Marseja Michael uh, Franti bashkë me Spearhead Tani në The Sound of Shan Sunshine Shtë tingulli Dielit Më një njësit kide Flabefen një 104 And everything smells like summertime lotion the ocean and the girls so sweet so kick off your shoes and relax with me they say that miracles are never cease and every single soul needs a little release stare your momma to the song goes down and I hope you wanna hear it When the sun goes, that's, that's the sound sun, sun, sun of sunshine. Michael Franti në mm. grupin e mqeset do arzani 7.27 minuta mi qëta në shrupjutja përri u sot ështsa del ndeshja France Frans Shqipri është, ajo që parashikoni se do t'nqa sot është ndeshë shumë e rëndësishme aja ku e rëdi ti da t'a shivem Shqiprim pra se kur mbaroja ndeshja me Zvistrën me Zipo Prisja thasha o oh, bo bo mm -hmm. katër dit ashtim me zemrën të goja me një humbje që anë do t'n'grup por uh, sot kam përshive në un do jet sot do marrë dre Deri sa doojnë mm -hmm. të treja ndeshjet brenda grupit, por uh, Franc-Shqipëri sot në mbrëmje në orën 21 nga stadiumi Marsejës. E gjithësuaj mm -hmm. do të jenë mbërthyer atje. Mhm. Mm në fushën e bler. Me fat ata që do të shohin uh, nga Marseja. Sho foto të Gazit, Gazi. Gazi, mm -hmm. Gazi është um, bërë Gazi i botës. Mm -hmm. Në kuptimin mm -hmm. e mirë të fjalës. Mhm. Mm sepse e shojë Bredë gjithandej. Bred, uh, bred Francën, edhe bën selfie sande i them për Gazë është një miku iun që punon për për komtarin e Shqipërisë dhe që na bën gizili domethënë. Pa dashje. Ai është në punë, ai është ish në punë. Domthonjë që qellon që është në Marsë në për... në, i... në var hotele ku e thon fat për... është... e fatia ka dashur që ai tjetë atje. Gjithon, gjithon. Larg nga familja e larg nga. Po vjen. Po <laughs> nga, nga Tirana dhe gjithaqoftë. Nga... Po. Në Mes France as atje. Okej, okay, mirë, kemi anagramën e ditës sot me miq dashur në, në klubin e mëqjesit. Uh, duam që jutë zgjidni këta fjallë që unë kam nga të gatoruar Dhe kush e zgjid i pari dhe e dërgojn në 069 2121 Olta, që farë fiton? Një orë nga primi u muacës E kemderit Olta? ANAGRAMA Në klubin e mjësit Ta... <fles> Ta-ta-ra pap-pa-pa-pa-pap Sa që gjojnë? E ja, nga e që përso anagrama. <gjali> Ishte një loj shtryqe, ja. <gjali> Bert umani. umani. është anagrama përso. B-E-R-T-U-M-A-N-I. Tingë long pak si më gëjnë... Uh, Bert Umani. Mm. Po, është krejtë pa lidi, është krejtë rastësi. B-E-R-T-U-M-A-N-I. Me ndoni sigur është po njëri që ga imrin Bert Umani... umani. Mm. Ose Bertumani, mendojnë i sidoni, për duhet të rivendosë një këto gërma Bertumani dhe të formoni një fjalë që ka kuptim në gjuhë në Shqipe I pari që dohet s'jelë dhe jeri endhe nuk e ka gjithë që jeri mm -hmm. është Duk e parë me vëmundja 0619 20 70 222 dërgonë mesajë të uaja Se, se gjithë do të Ta kontrollojmë këtë tram. Është kushedra anagramë. Por je nuk e gjën dot, do ta kontrollojmë, mos kam mos kam bilen e gjatë. Po, është mundet atë modosh. Një sekondë ta kontrolloj. Do, jo, është e ke të bëj me sigurt. Mh. Ja, kam bërë gabim. Super gabim. Është në rregull. Si qetio. Është në rregull. Bert Umani është në rregull. B E R T U M A N I. Hey, muzika në orë është 7:31 minuta më të dashur James Morrison. Your man needs you tonight in the club in M.C.S. and in the club FM in Chinti Kala. Let's join. Oh. Thank you. Me am Chess, Shipley. Me am Chess. I <laughs> need you tonight, need you, need you tonight, yeah. I need you tonight, yeah. Oh, I tell myself that I can be a stronger man. but feel the pain and not my weakness when you away from me fallin' down it's easy fallin' down oh, i know i got to carry on but it's so hard to withhold so on for you i need you to know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 Ora është ora e 34 minuta, jemi në me klubin e mëngjesit, në klab efem ishin pikë katërën ekranin e Klap TV-s. Mirëmëngjes nga Unieri, mirëmëngjes Altini. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Holta. Mirëmëngjes, Flori, mirëmëngjes Blendi është Mgjësi. larguar, nuk do të jetë sot nesër dhe pas nesër, por do të rikthehet sërish të hënon. Duket se kemi edhe Eldin në linj për të na treguar se si është gjendja në trafik në këtë moment. Gatin? E kemi. You know that time I'm a jammer. Yuhu. Johu, mëngjes eldi. Mungesje. Zieti. Mir blet, mir. Mir blet. U bë grupin si e ziet. Mhm. Më mungues në blendi normalisht. Ëh, por këtë ditë do të më mungoj pak. Atëherë, je gati për trafikun? Po, iri. Na trego atëherë. Po në këtë lidhje të parë se do të ato një mëngjes i qet, pastaj ne ndjejmë në traktin kryesor, ka lëvizje normale në rrugën e Elbasanit, pjesa që lidhet sa hukun me qendrën, po ashtu kombinacion derë te Karl Shiroyska vajs padyshim dhe nga shi siponja drejtimit drejtend te Tiranës duke përfshirë rrethrotullimin mm -hmm. jo e Doguzit dhe mvin drejt qendrës patrafik. Ndërkohë që u naze sipër me i vjen edhe ajo e çarqullosur, duke përmendur rrugën Bardhyl, kryqëzimin e spitaleve dhe zonën që zbret drejt stacionit treni është më së çarqullosur, kemi vetëm një ndryshim të vogël mm -hmm. në rrugën Ferri Xajgo, është pjesa që lidh nga stacioni i trenit me rrugën kryqëzimin e Dambosës, topa të, të gjitha mëjeshtet e kemi me lëvizje në këtë pjesë dhe tek rrethrotullimi uh, i Zugzit ka një një pjesë unazës që ka ngadalcim të mëteve dhe pothuajse është bërë ze pak trafik. Pjesa tjetër është i Uilton, bulevardet Dëshmorët e Kombit, bulevardi Zugupar. Uh, të gjitha janë mëse të çarkulluara, këtu është një ngjesh pothuajse i qet. Përveç spinjit mm. që përmendat atë për që ka lëvizje të avash. Okej, okay, para se si të largohesh, dua të ta bëj edhe ty pyetjen se si e parashikon ndeshjen që do të jetë sot midis Francës dhe Shqipërisë. Po, normalisht si nationalistat mm. që duhet jemi jenë... Kemi pro Shqipërisë, pro një fitore, vështë e vështirë, sepse mm -hmm. normalisht vi nga një humbje. Ëh. Mm -hmm. um, Kundërtari jon ka një moral më të lartë sepse është vendi organizator plus fitores që ka që ka ndodhur me Rumanin, prartë që ka marrë një tre pikë. Besoj se fort, por normalisht jemi pro Shqipërisë në Shqipëri deri dhe në fund me. Mirë, kjo nuk diskutohet, po. Dhe rezultati i dy është. Rezultati, po. <laughs> Unë besoj është Shqipëri-Franca. Franca-Shqipëri. Fransë-Shipri 01. 01. 0-0-5-01-1979. Ok, kërë ishte një rezultat nacionalist. <gjuhi> Na ebë një rezultat realist. <gjuhi> po pra, mendoj, unë mendoj që okay, 0-0-1-01. 0-0-5-01-1979. <gjuhi> <gjuhi> okay. ok, falim derit e -de. ldi. Do dëgjohemi sërrisht. Mërë pafshem. E një tapyvetje, vlenë edhe për dëgjohesi tam, prasje parashikonin ndeshje në pra Fransë-Shipri euh, 0-6-29-27-12-2. Ora është 7:42 minuta jemi me klubin e mëjtesës si çdo ditë nga e hëna do të premte nga ora 7 deri në orën 10 në klub e fem 104 dhe në ekranin e Club TV. Hello. Hello, mirëmjes Altini, Olda mjësë, Lori mjësë, dhe ju mish ku do të shndodheni? Do t'ju tregoj për një pizzeri amerikane e ka emrin Vinis dhe ka një strategji të re për të bërë uh, për vetë njerzit, ha. Mm strategjia që ka zgjedhur këtë herë sepse her pas here uh, vitin e kaluar për shkakun ka krijuar një pic pizz, mini pica quhet ku ishte pica klasike por sipër i kishte të vendosura pica më të vogla duke shndruar picën në të njëjtën kohë edhe në një form arti këtë oh. vit ka zgjedhur që kutia e picës të jetë e ngrohtëshme çë do të thot hmm oh. prej brumit ah. prej brumit do të jetë një pic pizz brenda picës kësuaj quajta ontpaktën sepse ideja është pica klasike që ti porosit me produktet që ti dëshiron të ketë. Mm -hmm. Dhe pica tjetër bëhet në formën e kutis, pra bëhet si një drejtkëndësh i madh, nuk e di eksakt sisë sa centimetra i gjatë është, por duhet të jetë uh, aq i madh sa të arritë të paloset në mes dhe pica që ti ke përzierë duhet të jetë brenda saj, ëh. Ideja është të të vjen pica, pica kartoni, ngjëmshëm, kartoni jashtë. Jo kartoni, do më thonë, jo kartoni klasik, sepse te kartoni i picës tjetër është një pic, një picë që ti mund ta hash bashkë me shokut apo me njerëzit që do të vetë një karton tjetër normalisht se çfarë sjell. <laughs> një, një i ngrëndshëm, një i pangrëndshëm, nuk e di. Por kjo është risia apo më saktë strategjia që ka zhvilluar Venus, pizzeria amerikane, për të bërë uh, klientët që janë më të kënaqur, të jenë besnikë dhe mos ndryshojnë pizzerinë. Kjo është një ide e mirë që njerëzit vrasin mendje se çfarë duhet të krijojnë që të jenë je, besnikë njerëzve të tjerë. Te pica ieri është vështirë në fakt krijosh. Duhet të jetë në forma klasike e saj dietës. Po, por mund të eksperimentojsh në form, mund të eksperimentojsh në produkte, mm, mm, mm, duke futur produkte të reja, e kështë shumë randë. Mirë, pyëtje që kemi në e për sot, është si e para shikoni ndeshje në Fransë, Shqipëri, dërgoni mesajët në 06 99 27 22 22, ose mund vini në faqen tonë në facebook.com fraksion klubim gjesit, në ka shruajtur Olsi dhe thot, uroj të fitojmë, por ka pak mundësi që Fransa të lëshoj pe për ne. Uroj të bëj këto, thot, nëse Franca luan lojën e saj, atëherë rezultati më tjetë 2 1 me 1, 1, 1, 1 për Francen. Ndërko, Erblini thot 1 me 1, barazim sot ose to. fitore në rastin më të mirë e tashikui ka parashikuar gjitha, <gjitha. <gjitha> një tham ja vetëm një, një version e drejtë olda mirë ne presim rezultatet tuaja se si e parashikoni ndeshjen sot në orën 21:06:920:7222 shkëputemi për pak minuta publikitet rikthehemi sërish në klubin e mëngjesit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 decisions bug me decisions men molester don't want me set me free yes little man exactly who I'm supposed to be the clothes change no which clothes even fit me, me, it, me come on and let me know making this should i cool it or should i blow Ora, është në 7.52 minuta, jenë me klubin e mëgjesit në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e Klab Të Vës, ju rëmë një ditësa më bukur të bukurë dhe të mbarë, një histori vjen nga Queenslandi, Australis, bëjt fjallë për një burë me emrin Ivan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 eh tani nuk e di çfar lloji është, nuk bëhet me dije, por bëhet fjal për një peshk të pazakonshëm, një peshk të jashtëzakonshëm se është plot 30 kg. Wow. Tani lloji i peshkut nuk bëhet me dije, por të shohësh fotografin që un po e shoh, duket si një koran olta, por që peshon 30 kg është shumë shumë shumë shumë gjigant. Një imagjinoj një koran shumë gjigant, shumë i madh. Më wow. në fund, mendota kishim atë peshkun e madh sa do hanim altin. <laughs> ani i jeri na tregon vetë një arsish histori se ky është peshkatar. Një histori është shumë e thjeshtë. <fronse> sure, historia është shumë e thjeshtë. Ky është peshkatar, gjithë jetën e tij është marrë me peshkim. Me pesh, kishte dalë. Dhe këtu jemi si plagu dhe deti. Fiks. Ëh uh, kishte marr varkën uh, e tij, gjërat e peshkimit dhe kishte dalë sërish pavarësisht se ja, ja, moti nuk ishte i mirë. Ja ku doli. Duen sa vetotima pak shi. Pamëra. Okej. Okay. <Apache> <laughs> oh. -oh. Me gjitha të, moti i kesh nuk e ka penguar Ivani që të qëndroj për orë të tora në mes të detit pasin djeu që në gretin e ti një peshk kishte rën pra <laughs> Ka luftuar si plaku dhe deti nuk i dinta, i e dinta pa? që farë kishte kapur në gretin e ti dhe pas gati dy orë shaltinje u befasua sepse pa peshkun me peshën më të madhe do një herë që është kapur e bëhet fjalë për një peshk që peshon 30 kg. Ua. Sa gjysmë ime. Këtë e kave nguar koha, mendova se ishte për këtë. Do e kishte kapur më një herë. <laughs> Faktikisht, kjo nuk e shumë vetëm, sepse... Tjeri në ashoj kur dalim nga kjo situatën, se... E, ja, mos dil, mos dil mirëja aty. Vidjes, kështu shkën derë një lajme. Faktikisht, në vidion, e ka bërdi kur që ka shumë, uh, sepse kjo ishte ishtë ishqoqir, qëqëruar me një miku në ti, i cili ka bërë vidion, dhe her pasere, altini dë gjohet në sëfond, Ivan, je hero im. <laughs> Kushtu shumë? A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a Dërgojë ai vërtet Ivan i iva heroimi, i vjen peshku malli <laughs> dhe elefanti. Ai dish siç ka ju sot heroje, pozitive, siç ka dalë. Por gjë është një histori e cudishme dhe bëhet fjal për një peshk, do të thonë që duhet të ishte në prmasa të reale, por që doli që të ishte një peshk 30 kg. Mirë, unë dua të kujtoj përpara se të shkojmë tek Lajmet me Izidën edhe anagramon e ditës sotme është Bert Umani. Bert Umani. B-E-R-T-U-M-A-N-I 0-6-19-27-12-2 Dërgoni me sa zhjetuaja pahruar Dërshkuani dhe emrin për që më fituas Për shfar duani, Molta? Për një orë nda primë më më qësë Ok, falim dhe req Mirë, 0-6-19-27-12-2 <laughs> Antini, ko është bërë si për shi Olta thot që nuk do të pikoj Le mos të vendosim Altin. Mund të jesh frikaltin, pse duhet ta bëta mam dal? Ai jeni tu? Na prisë pushimet Altin. Ha? Altin na prisë pushim pak <laughs> <laughs> yoga në këtë moment. As of oh, years ah, so of dear. Çfarë do dëgjojmë në këtë moment? Nikolas Singer. Don't hold your breath. Falendit. you can Kemi njëstur pjesën e dytë të klubit të mëgjesit, orashtonon tete nëndës minuta, ne ju rejme ditësa më të bukur dhe të mbarë, mirë mëgjes saltini, mirë mëgjes olta, mirë mëgjes lorëka, jeni gati për pjesën e dytë. Posti gati, boreson. gati jeni. Atërë, olta, kemi një fitues për anagramon? Po, jeri. Vërë, umani. Vërë, umani. Mbeturina, 053, mbaron nëmëri Luanet dhe fiton orën nga primjën moqës Bravo Luan, ndërko, nga dita e djeshme, në nga kanë gëllur zëri i përgjumër Ndje, mm -hmm. nuk, nuk ka pasur fitues, ndërko, do të dëgjojmë edhe njëherë në këto momente Me ty që do bëjën, dërko, se njërësit e bëjësit që do bëjën, po se din që do bëjës ti Me ty që do bëjën, dërko, dërko, dërko, dërko, dërko, dërko, dër Kemi thënë është një personaj shumë popullor, shumë i njohur, shumë i dashur për publikum shqiptar, nuk është politikanë. Kaq. Kaq. 0-6-19-20-7-12-22 dërgonë mesaj të gjetuaja. E dhe gjoj me dhe njëherë. Me ty që do bëhet dhëmë, se njërësit e blizir që do bëhet dhëmë, po se din që do bëhet dhëmë, po se din që do bëhet dhëmë. E kështu pra. E kështu. Mirë. Yeni gati për kë kam parë unë? Unë kam parë një personazh. Është shumë i njohur edhe ky? Oh je. Yeah. Ju duhet të bëni pyetjet për të zbuluar se cilin personazh kam parur unë. Fillimisht them toni si Olta, duke qenë se është vetëm gocat që merr më pjesë në këtë lojë. Çunat vetë vendosin. Po, jemi në dakord. Do lëni dy çuna rresht. Po më vjen si dom. Me respekt për gocat. Po jamë, s'është. Faleminderit Altim që ke respekt për mua. Ponis ather. Atëre, edhe ju të dashur miq, mund të merrni pjesë në loj duke dërguar mesazhet në 069 2070222. Je Vjolta. Te par një femër. Ëh, jo. Ëh. U gjë femër. Mm -mm. Atëre, Altinë. Unë kam. Ëh, uh, Atëriri është politikan. Jo. Jo. Artist i ri. Ja, Lori. Prezantues. Ëh, jo. Është piktore. Jo. Ja. Fotograf. Jo. Ja aka Radhon Lori. Mh falë, m falë Lori. S'ka që jor, ne respektojmë mm, mm. femrat mbi gjithë. <laughs> po Lori. Ëh, uh, kujdes <a> se ke marr informacion, pra nuk ka lidhje me Artën. Prandaj dhe fola që të ndihmoja. Nuk e'sht politikan, nuk e'sht prezantues. Çar, atëherë kemi të bëjmë një gazetar. Ja. Wow. Të vjen aty. Atëherë i kemi të bëjmë një shkrimtar. Bravo Altini, dhe jo vetëm është autor i shumë librave Por kujdes të lori është shumë librave Por pa e dhënë se të shfar libra Shilon me për I fillon me për e mërë Ja Këpër me ndonë më Preqë zogaj Ja Ok, olë ta Shoku i preqët Kushtë shoku i preqët Këtë për të janë Por mirë, shë ka mund bënë i pyrje Për për për mjerë, nuk e di Këtë lori Unë e ka Këmi të bënë me një historianë di preistorik. Ja. Ua. Wow. Altina. Kaolta. Ja. Po, <laughs> para ndalim ndjen. Ai është mbi 40, Paulta. Ai është ë uh, uh, me flokt bardh. Mh, mm, jo ja, tamam, e tingë një domethën. Po tek duk mund të ketë tingë, por jo ja komplet. Tani e luajmë po. Po e luajmë. Hajde. Ë, uh, mban zyze? Shumë vështirë kjo deri. Mhm. -mm. Uh -uh. Ja. Nuk është ajë që vështirë, por ju në këndi bërë pjotit dhe duhur, a? Ky, del në ekran, do më të me kemi para Pa tjetër, pa Të opinioni e kemi para? Nëndoshta, nuk e me rëmës Nëndoshta, po del idea Pa, po, është mediatik është mediatik Fillon e mërë me më? Më, më është i dobët Normal Nuk fëtë të shumë i shëndosh Po, se që kam një përsturishe fillon e mërë me A Dhe është profesor Ola wow, nojëti. Bravo Volta. Është autor i librave në fushën e filozofisë së digjitalisë, apo tani. Ju të dy shumë të dobishëm. Lori Volta. Lori më vjen shumë keq. Profesor që është shumë i njohur, del shumë herë në televizor. E kështu me radh. Bravo Volta. Një Duarte rugiti për oltën, t'lutem do atrogë. Kjo është prioritet. Ka shumë mundsi, a ishit atë vetëm tash i përjashta? Me siguri. Yeah, oh, oh, ja, po, se Lori për këto do diskutojmë ne. Tani no, ne diskutojmë për gjëra të tjera, jo Femi për këtë. Kemi dalje të tjera Lori. 069 20 70 222. Nan dede 22 minuta jemi me klubin e mëmësit, në klab e femërijm ishin pikë katër dhe në ekranin e Klap TV's. Mirëmëngjes nga Jeri, mirëmëngjes Altini. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Holta. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Lorka. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të dashur mish, kudo që ndodheni. Ndërkohë un kam një pop quiz gati, nëse ju jeni gati dhe të gjitha përgjigjet e sakta sot nisin me gërmën h. Hi, hi. Hi për natyrën. Dhe tani për çdo shqiptar patriot. Rilinda apo legalist? Për shqiptarët e çto gjinie? Për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen. Hop, quick. Oje. Oh yeah. Atëherë un do t'i jap 4 për kufizime dhe mm. ju duhet më jepni përgjigjen e saktë të cilat fillojnë me gërmën H, Luan Altini. Më mbjesin. Luan Alda, Hai. Luan Lori. 10 Luani dhe ju në 069 2070222. Pyetja numer 1. Pyetja numer 1. Pyetja numer 1. Atëherë pyetja numer 1 është për ty Altin, kujdes. Mm, mm, mm. N e vogël në trajtin e konit dhe me një gyp në fund. Kujdes, është një ba. n e vogël në trajtin e një koni. Nuk është fartë vështirë. Kjo beso se e gjeta. Pyetja numër 2, pyetja numër 2, pyetja numër 2, pyetja numër 2 është për Oltën, po, po. Dredhi për të mashtruar dikë. Mhm. Uh -huh. Kujdes, dredhi për të mashtruar dikë. Pyetja numër 3, pyetja numër 3, pyetja numër 3. Dhe kjo është për Lorin, po, po. Lloji sporti i Lori që zhvillohet me kuaj është shumë e thjeshtë. Pyetja okay. <laughs> numer 4. Pyetja numer 4. Pyetja numer 4. 4. Kthem historisë Altini. Mm -hmm. Bim Egër, baristore, që e ka kërcelin dhe gjetet Altini të mbuluara me chimë djegsa. Pa po ulurësu gjithë gjithë. <të> Okej, okay, 069 207222 dërgon një mesazh dëtuaja pa haruar të shuanë emrin për çan fitues. Më kjo nuk e di, Oltan, nëse ka mundësi tani të dim kande një përgjigje të sakt për zorrën? Po, si fillim njëherë më kanë gjetur që ti ke para tan fugën. Okej, okay, faleminderit. 85 mbaron numri Gloria's dhe fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Gloria. Ndërkohë që vazhdon të më thon Artan Lame, No uh, no, no, zizo, no, jo. no no. No no no. Arian Çani, jo. Agro Maka... Jo, jo, mdukët se të ka duhet dhe jo. përnesër zërë Jo, ma e së <laughs> përnesër <laughs> Jo, në djallin Dima, po në qësës gjendë tota, Dherita në jo Së këmë që i bërë E dy gjojme dhe njëherë Kujdes Me ty që do bëhet dhe? Se njëherësit e din se qa do bëhet Po se din qa do bëhështi Ja, të kjo mm. i qeshura si përna Mendoj se mund të ishte kapur Por me sa duket, me duket jo. jo Po ne mundë themi dhe njëherë që � një shum i njohur, shum popullar. Po, shum popullar. A mund të them diçka tjetër? Mund të thuash Erin. Vetëm. Karakteristika së, është, e tij është ka një humori. humor të caktuar. Hë? Hmm? Alo me kaq. 069 20 70 222 22, dërgoni mesazhet tuaja. Dërgo në, në këtë moment ne ju lëm në shoqërinë e Fujitsu uh, killing me softly. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. This is my cleft rap. You tell me be up, uh, well. uh, well up, up here. Cryswell. Little face sitting here on refuge the base here. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey your L, you know you got the lyrics to do. I heard datu më. Na na po shtota, edhe një herë, edhe një herë. Pastaj po thua ç'do ta kapësh. Al boll. A... A... A... A... A... A... A... A... A... Bravo. A... Ktu pak herë. Më tani më në fund a... Jeri u gjet zëri, u gjet. Wow. Kush e ka gjetur? Ermal, mamaji. Ermal mamaji. Bravo, bravo. Me ty çdo bën ta? Njerëzit e din se ç'do bën, po se din ç'do bësh ti. E ka gjetur Astriti i Pari 141 mbaron numrin fiton një kontroll të plot mjekësor nga spitali amerikan. Bravo Astrit, më në fund u gjet në Lodhë, ka gjë dia. U gjet ka dy ditë. Po, pra. Shkon në granit i duhesh të bura. Ka gjë vështirë. Atëre, ju jeni gati për përgjigjet e Popkujcit. Qetja e Pari është e për Altinin? Kush po puthet nga ajo? Mimi, Mimiush. Mimiush po shtavon. Popu th Lori. Mimi Lori. Jo, mësona parë. Jam. Po diqush po shumë buzët. Se dikush po puthët lërit, po puthët, mos po sikur të di gjë. Okej. Atëra Altini, pyetja e parë ishte për ty. En e vogël në trajton e konit. <laughs> po. Po. E më një gjyp në fund. Eh <laughs> uh, ieri është Hinka. Bravo, bravo. Pyetja e dytë është për Oltën, dredhiolta për të mash, për të mashtruar dikë. Hila. Bravo. Hile po, ose hils Si shpo botë në Lori në këtë moment <laughs> Pyetja e tretë është për Lori Po Loi sporti që shvillohet me kuaj Kipizmi Bravo, Lori ka, bravo Deshta shkriptizmi <laughs> <Nga të, laughs> Ajo më kësh me kuaj kujdes Ajo sporti që shvillohet <laughs> Ajo është sporti rezikë shumë Lori <laughs> Pyetja e katërt për Altini Por i pokur sot Lori mm -hmm. Normal Jo, më të që ka Jo Ajo të, të ndaj pëndit tani, tani... Po apo ja? I pizmë është më i bukur A Dhe unë kështëm <laughs> Po të të thua shtë Dhe kur të jam e dhe unë Atere, Altini, bime e gërë barishtore që e ka kërcelën dhe i gjecet të mbuluara me qime djekësa Hithër Bravo, bravo, bravo Ndërkohë, Olta, kushtë i Anisa ka dhe në 4? Anisa Licaj, një 2-0 i mbërë nëmëri fitoj një dorat nga 200 aksi pika Bravo, Anisa uh, Në lidhe me pyëtjen që ne kemi bërë Se sa mendoni që do dali rez dendësh jam. Premeni. Nëse nuk është një turp i marrë. Atësi kur të dinë, ha. Nëse ta marrin turp tani kontatarë është aty, si ndodhin? Ti s'e për turp shkon të farë. Ata do bëjnë maksimumin. Këtu është e sigurt. Si do bëheshin prekët aty? Po po. Ndërkohë Hilda thot barazim 1 me 1, Eli thot do fitojm 2 me 0 thot ai. Bravo Eli. Ndërkohë Erlini, ëndra vazdon. Thot fitore ose 1 me 1, Erioni thot 1 me 1 gjithashtu. Florence i thot 3 me 0 fiton Franca dhe duhet ta pranojmë sot. Ka mm mirë. -hmm. Ndërkohë Danieli thot 1 me 2 për Shqipërinë. Ne mirëpresim mesazhet tuaja në 069 2070222 ose mund vjni në faqen ton Facebook.com fraksionklubi mëxësit. Pas pak çuna duhet të më ndodhni edhe një fjalë se do të kemi edhe shë radio në klubin e mëxësit. Të 6.35 minuta, vazhdoni t'jeni në xoqëri, në klubit të mëgjesit, në klap BFM 100.4 dhe në ekranin e klap të vëz dhe po vjena i A do vi një dit Kse më duks kur a i mori? A i do t'vi pas pak jeri Ok, e presim atërë Mirë Erdi <laughs> Sa doja të nisi e një histori, nuk të lo, a i nuk meri leje kur vjen E kemi? E kemi E kemi jeri, pa a i do t'vi si të zhvinë zagonisht Me këng dhe me vallë E kemi Ju jeni aty më çaj me karbon. Mëjmëse di. Si e këtë hyrje? Ja zakonisht mirë, por ta të filloj të me trafik i rri stacionuar te Sheshiu. Për pra hmm. ai gjithmonë do ta gjem te Sheshiu. Raportimi i parë vjen rrugën 4 dëshmorë deri. Pjesa që lidh liçerat artificial me Sheshin Ujëson, ka trafik pjesa që zbret, duket që është i rënduar. Parkan nga shkolla Petroni Luarasi drejt sheshit ueson katrafik. Ëh. Mm -hmm. Pjesa tjetër mund të shjejshuhet drejt bulevardit Bayramcurit tek ura drejtorisë policisë në zhbirje katrafik, mund ta theksoj nga shumë qytetarë, nga shumë drejtues biznes, rruga Sami Fraqi është bërë shumë problematike për faktin se kalojnë të dy linjat e autobusit urban të Crystal Centerit mm -hmm. dhe të Kopshtit Zoologjik kalojnë nëpër rrugën Sami Fraqi dhe është bërë mm -hmm. juridikisht një në stres më vete pjesa sepse ka shumë trafik gjatë ditës sepse ato buzat ndalojnë të pakontrolluar, mm -hmm. nuk ka stacion autobusë. Nuk ka stacion, pra përlojnë, kjo është ideja. Ndalojnë veten e pa vendme, pak fjalë. Vendëpamendë normalisht është bër S -s gangren për drejtuesit e mjeteve. Pjesë të tjera akset kryesore kanë ndryshuar, mm -hmm. topak rruga si e Durrësit në krahun e Djasht drejt autostradës ka probleme, ka trafik, mund të fillon nga ritrodhullimi i Zoguçi, avarsia në mjeteve drejt autostradës, ka otiera drejçën në Shoshilër, rruga ka vares për momentin nga vendi të shkollës teknologjike Kravçë vjen nga bulevari nga un nga pjesa unazës drejt aksit kryesor, pjesa tjetër nga kryqëzimi sinivjetorit drejt kryqëzimit, ato pallatet më shihjeta nuk ka probleme, pra e shikojmë në hartë, pra, nuk ka shumë çarqullim, mm -hmm. rruga Elbasanit nuk ka probleme, lidhja e parë dhe lidhja e dytë pothuajse kanë trafik normal, unaza sipërme ka një ndryshim sepse një pjesë sa, e saj e rrugës Bardhyl ka lëvizje më shumë, ka më shumë ritëm se sa lidhja par, dhe e parë, duke krijuar edhe probleme trafiku. Kemë trafik tek Partizani Banjor, pa nuk e përmend dalidhjen e parë, gjatë gjithë ditës aty kemi probleme, është mm -hmm. pjesa që lidh rrugën e barikadave me sheshin e Avnirustemin. Në mm -hmm. momentin kryzyzimi paqisht me trafik. Pjesa e tëra bulevarde për shembull mund të kemi një kan trafik normal, bulevardi Shkurtekombi, bulevardi mm -hmm. Zoku i Par, Bajram Turi. Gjecë fista që agullohet pa problema. Ok, Eldin mund të gjeni të ksheshi Wilson, por gjithashtu mund të telefononi në numërin 069-985-7787. Isha e sakt? Shumë e sakt. Ok, okay Eldin të të mbarë, nërpafshim. Chau, chau. Mirë, istoria që doja unë të të të tregoja. Këtë ha, përfshin, për ha, përfshin ha, ha, ha, ha. një nën të re, me një vajzë... Në të re, sh, së rishë sh nuk diskutoj. Nuk është adoleshenta akoma, mm. por është një vajzë vogël. Vajza e saj të marri si mësime nauti, dhe për këto oh, arsye, e ka regjistruar në një kurz nauti, ku ishte një diali ri që ishte mësuesi i nautit. Dere këtu, gjitha në do të bënda po. Por, pas pak ditës shë vajza është regjistruar në këto kurz mm. nauti, ndërkoj që nërë e saj shkon e merë e lë e, mer e merandë, pra e shëqëron gjithë gjithë kohës, në nësë nuk i ka pëlqyër veshja, E profesorit të notit. Oh, përse? A e ka pasur veshe klasike, si që dalin gjithë njerëzit kur janë në plajsh, oh. me thome... Me, boxe. me boxet. Me boxet. Kështu qënë, okej. Por nëna ka durguar një peticion. Dre drejtuesve ku ky mësues i jepte mundim duke u ankuar që mësuesi i notit zhvishet më shumë se ç'duhet. O, kështu na jon nuk duhet të dalë. 100%. Mësuesi i notit sipas saj nuk duhet të dalë në prezencë të vajzave të vogla, aq shumë i ekspozuar duhet të jetë më shumë i veshur. Dhe për këtë arsye nuk kanë çfarë i bëjnë në këtë rast sepse është krejt normale kur njerëzit mësojnë notë do të vishën me rrobat e plazhit dhe nuk mund të vishën me rrobat që dalin në rrugë normal. Megjithatë, autoritetet uh, apo drejtuesit e këtij kursi kanë vendosur që ta mos kemo probleme, jo jo, nuk simun pesulojet, por i kanë thënë nënas që mund ta marrësh vajzën tënde dhe ta dërgosh në një kurs tjetër. Po, po, ka shumë më mirë, po shumë më mirë. Por është absurde si historia se e uh, dihet që ti kur shkon për noc normal që do veshësh atë lloj veshje, ja? ë, nuk mund të rish me një veshje tjetër apo Po ato që, o, për, për që jeri, ta... Ta... Ati, do veshësh për pojerit, aty do ta kishe problem. Më shumë të zhveshur i kenë ruxë se san... <laughs> të drejtën, po. Se sa pishin. Se di si duhet shkosh në pishinë. Kë është e drejtë altini? Patë nuk do ta kisha problem. Supozojë sikur. Jo, si... nuk do ta kisha vënë re madje, fundja në pishinë, si duhet të subse... shkojë instruktori, shumë të mendosh. A... Ai duhet të futet në ujë. Madje oz mund bëna të bëna 10 kundërtën, vajza dalë zonë të shpinë dhe, <laughs> dhe vetëm sonde kursin e notit. <laughs> uh, <laughs> kjo është tjetër gjë. Jo se mund të hidhen aludime që ndoshta profesori ka një sjellje jo të mirë me vajzat. Kjo nuk është kjo nuk është e vërtetë, sepse është sjaruar kjo, si historia thjesht nana ka pasur probleme me rrobat e plazhit, kaq. Nuk e dashur që ato të jenë atë lloj forme, por ndoshta të mbulohej i gjithë trupi. Uh, ja. po. Një nenë tepruar. E ndoshte edhe kështu. Një nenë tepruar dhe një veshje saktë si <laughs> duhet. Në këtë moment do dëgjojmë Madness, Madness o, sa bukurë. The discotech I was feeling blue as I sometimes do I turned around it was time to go I faced in the crowd a face I didn't know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 Ora sonte 8:48 minuta jeni me klubin e mëxjesit në klub e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV's ju rëm një ditë sa më të bukur dhe të mbar fituesit i kemi dhënë Olta si Xezeri tani. Ndërkohë unë dhe Olta Altini dhe Lori kemi menduar një fjalë. Jeni gati për ta gjetur se cili është fjali që kemi menduar? Gati jemi. Gati e Lori? Gati, gati. Sha radio. Loja që vendos ditem kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Jepini çuna. 0-6-19-27-12-22 Kële <laughs> ju a jiri është në send Mu të gjeshtë edhe gje. gje në formën e sendit Po përgjësishë është nësi koncept dhe më thëmë Jo të mamë Jo të mamë është në dhe veprimi? Jo ja. mm, mm, Jo ja në jesh formën e sendit, atë është diçka që hahet deri. Jo. Është një lodër fëmijësh? Po, por mund ta djeshësh në formën e lodrës. Domethënë në të vërtetë është kështu për shembull, që se është treni, mm -hmm. mund ta djeshësh edhe në formën e jo, lodrës. Jo, uh, okay, po logjika po, është logika e, e drejtë. Oh. Po logjika po, është tren. Po, por logjika është e drejtë, por nuk është po, kjo. Nuk është treni, po. Jo, ja. nuk, si po. ja. nuk e hasim si treni për shembull. Po është, domethënë gatbëj e ecën është me lvizës? Jo. Jo. Po në fakt ecën, ecën. Uh, etën Etën Mosin <laughs> nga tra Etën Etën Etën me kuaj Nuk etën me kuaj <laughs> Nuk e qëtë e këta me krapë jo <laughs> Etën e jo, jo. Kësëfar e shkoja Karoca ja, me krapë Karoca Karoca Nuk është etsën... një formë e tila pra, Etën Etën Etën Futuron Një bje Në flutë Dhe dhe flasim për gjyrat të mdhaja Për send të matë Jo, ja. nuk është send të lëri Në Formën e saj origjinale nuk është send, pavarësisht se ti e gjend të konkretizuar popa, si send. Po pra tani po flasim kështu sigurisht avioni për shemb. Po pra, po nuk ka lidhje fare. Po po, nëse avioni e shohim në jetën e përditshme. Këtë nuk e shoh. Këtë ieri e prekim, domethënë e... kur është send, kur... normal që e prek. Po në koncept në ato vetëm pse aj, në formën origjinale. Jo, nuk e prekim. Nuk e prekim, është kategori natyrore. E shohim. Dukoj natyrore. Jo. Është sipun e diellit. Jo, jo. Shum larg, shumë larg. <gjotë> Mos e shoh nga këto tenasës. A jo, jo më, po jo më. Ja. Vetëm e shohim, domethënë, kur është në formën. Në një farë mënyrë ne e shohim, po. Ne e shohim për dritë? Jo jo, jo, jo. Unë në fakt e shoh gati sa për dritë. E kam në një formë në shtëpi që e shoh për dritë. Unë jo. Ja, fllomë hy, fllomë hy? Jo, ja. jo. Vazha ulberi, ulberi. Jo, ja, ja. ja. më, poç ne futa tani rasti i fundit fare që një shitar. Po ku e shoh ulberin? Ka ja. lëurë të ngjalg ulberin, po. Me kujdes, sepse oltasa unë e shoh për dritë. Un jo thash. Po pra, ka të bëj me një në dalim. me me më mësin. Ka një dallim. Po në një far mënyrë. Po në një far mënyrë jo, dhe jo me mësin realisht. Më me... të ishte Mor... blendi me çës baba nuk nuk do të shitesë, nuk është s'ka pse ta shoh. Apo do të ishte. Nuk i eshe. përket më sak. Ka, ka të bëj me burrin e oltës, ka të bëj me. Jo më shoku jo. Jo. <coughs> Le të marr me burrin tim ty. Çka e burrin tim? Është diçka që preket pra ieri, jo në formën e sendit, por është një lloj formë. Në formën e sendit e shohim në libra. E ke? A, këtë do ja të thosha. Pra mund ta gjejm edhe si send më vete ose ndonjë kupull por, po pora por mund ta gjejm edhe në libra un pranoj trashëgim kujdes fokusoni më shumë te librë do rimarkosh më mirë mi lëre trashëgim kur themi libër çfar çfarë ju vjen në mendje kur themi libër çuna k k fikom me k k jo ja. kopërtina po jo jo po ndodhet në kopërtinë po a ha shojmë çka është më që është më fillon me f hir jo çfarë është mos është Çndron po te qyder, figura, çndron te figura, te floritë, figura te librit. Çfarë ima për të shumë për shembull, e do shumë. Fillom me janë këto me lor i, i fillom i. Jo, nuk është një gjë. Ësht ilustrimi. Është, jo, jo, jo. Çndron te jo. ilustrimet, sepse ti e shet uh, të ilustruar. Çfarë është kjo që po kërkojmë ne? Që është të ilustruar. Lori. Ëh, nuk ka kon kon, kon ka, ka, koncepti i librit. Jo, jo. Është një personazh çuna, sem lodhët. Pra personaj... ti është e personajshin të, ilust, të ilustruar në liber Au, po. au Oke, okay, qëndronit personaj, e personajshet E lezoj gati a se qëtot dit Si? A i që ka shkryt foto ka... Jo, ma jo, personajsh Po pra është një personajsh Bi e tjetë fillo me pëjëri ja, Si që është princi i vogël jo, jo, jo, jo, pa që ne Dekord, është një personajsh i të saktuar Më shumë Veshon... Më hmm. pëlqen vajza. Dishava se është një tjetër për tjetër se ju vjen letra gjyçit. Ajo, kopsi e minYçit Lori dhe është një personazh mashkull apo femër? O zoti, më <laughs> femër është, femër është. Po pra, e, është ajo. Është ajo për Lori, ajo që vajzat vdesin. Nuk është të vdesin, <laughs> por <Përqin përqin laughs> që është personazh për femra. Rritan <laughs> McTloy. Rriten me këtë lloj fryme me kukullat, Lori me personazh femër. Po jo, po personazh Bëh, si bëh, nuk është barbarda, dakort? Sigur, vajtë në rrugë të dur, nuk është barbarda. Bajri, jo, jo. Ksuk, ksuk. Ja ksuk. Po, kaq më janëë barbarda kusulkuja dhe shamikusha. Shamikusha <laughs> <kusha laughs> dhe ajo tjetra që hëngri ujë kusikut. Kusulkuja për ish. E tjuna shumë dobët, shumë dobët. Ë, e dersa gjithë po lë. Fillomë Lëir. Jo, është ajo që vuante, ajo që vuante. Jo Liza. Ajo që ju huanta, aha, është ajo radio e mirë. Kush e ka mos e ma hoqë duri. Ajo që pastronte dishën. Është ajo që që kishte atë kokën me fasulesh. Mos mos mendo, nuk krafasish. Hi hi hi hi, baj habra. Wow. Sa dobe Lori. <laughs> po çu na ato. Ës koncept, është koncept. <laughs> e po mos ti et blendi ju farën. Uh, fa. Unë shoh për ditë atoolta, ieri se shoh për ditë. Po, Pastaj ieri ndalon dhe thotë, "Shiko, thotë, është ndim kjo, unë se shoh porta." Po olta, se, sh... unta ka një gocë. Po shoku. Do vihte domë gocës timë sa sa ieri e e b këns vet. Sa <laughs> ja, ja, mundonin gjithëshim vët... rritur me këtë me hirushën sa u gjithë tani. <laughs> Mund duke mendu duke t'i hirushe. Ka qenë ndihmëre, por shumë më shumë kohë. Janë kësh, ja komandë kërkimi duke t'i hirushe. <laughs> ndo në 16 minuta jemi me klubin e mëxhesit në Club e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV-s ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarku do të qëndroni. Ndërkoh fjala që un dha ulta kisha menduar për sot ishte hirushja, çunat e jetën me shumë shumë shumë shumë. Është se, shum, se na ngatruat aty i Eri, kjo nuk ka. Nuk tani. Nuk doamzimin kot pjesën e dytë. Djalini, ndoshta doja të qëndrojmë emisioni, në emisionin që është personazh. <laughs> kjo un'sdoja atëri por tjesh. që ju andat mestik mm -hmm. me domethënë që mm -hmm kjo është vetëm për vajzat që kanë para vetëm vajzat unë thashë Olta e sheh kurse për ditë se ka një vajzë i vogël dhe unë nuk kam shumë gjëra shumë gatres ju mendoni ju mendoni ndryshe jo jo Olta kemi një fitues përpara se të kalojmë tek Ximi i radios Është Lipjani 107 i baro numri fiton dy bileta për nisjen atë duhet ulemun kemi edhe një tjetër në fakt që është për këngën e Titës po sa të gjithë Për këngën e ditës, Altini, që ishte, nuk e dikushishte. Ska gjota, merko më të nda. Mërko më të nda. Mërko më të nda. 5-0-2. Bravo, Matilda, ndërko është hakmarja e qunave, në thomomental. është send fjelle juaj? Po. Po. Një send i madhë. Lori ka pithëruar shë që i mënyrë të të të të që me. Varet, varet, varet, varet. Nga se, varet këtu në murë? Varet. Jo, jo, varet Po thoni madhe, vogl, po madhe, dordë, më sht i madh apo i vogël, po nuk është i madh, mund të mbahet në dorë domosë. Në vajh i madh mund të jetë sa mund të mbahet më të mëndësë kështu, saka. A kemi në studio? Apo mund të ketë edhe kështu. Mund të ketë edhe më të madh, mund të jetë po ka, varet a, pra, se se të kemi një varet. U bë bojë se di. Por përgjithsisht po s'i drejt, është i vogël që mbahet në dorë. Okej, përgjithsisht. A ka në studio? A ka në studio. Bravo i rikthova me kë. Seriozisht. I rekokos. Mmm, a ka në studio? Jo, s'kemë. Mund të çahet. Mund të kje është dhe në studië, më se s'ka një një gjë. Tani, ti mos nga trokot, lori. Njeri, mund të qahet, por forma... Ka, ka. Ka? Ka, ka. Kërma tjede? Ka, ja, ja. Ka u cuku. Po jo, s' është material. Tani, unë përme... Mund të qahet, njeri... Nuk dhëmë dirë në ka jemi. Jo, kërda, jo, nuk dhëmë kërda. është ko? faqë, jo ja, shikoj tash. Mund ta marrësh në studio. <laughs> e mer në studio. Nuk është se s'merr në studio. Mbas së sot nuk ka. Studio, po ka marrë njëherë në studio. Po me kë? Kë dha? Tani... Oh, hajt. Jo kë dha jo. më, jo. Ha, fillon me kë, por nuk është kë dha. Jo, për të ngër nuk ha sot. Ajo lojë ajo ne kemi munduar. Tanë kë dha oh, nuk ishte. Kë dha? Eh? Jeri, po, dhe vazhdon? Më. Jo. Po tani është. Po. Këdo apo këdo? Këdo është bravo. Këdo. Po. Këdo, po më nuk u shkromë tretë. Unë po më, sikur kur pyeta për çarier, unë po mendoja për komërdaren. Komërdare, jo. Jo, ja, jo. Ja, ja. Okej. Okay. Por ç'i ka mesazh? <laughs> <laughs> Tani Lori ti e ke sjell vetëm një herë në studio, një gjë e tillë? Një rast sisht kisha disa, po nuk është. Është më për bazë. Është para sy disa, po. Është para sy Lori atë fati fillestarit? Po, edhe te gocat. Ja jo, ishte intuita, nuk e di. Jan kën i ram kot ose jeri e gjiti kot fare? Jo, kot jo far. nuk i ram kot se unë e shpjegova. Volta ja futi kot ajo. Dgjall, dgjall mos fol kot tani. Mos të ke <laughs> se folur tot fare. Logjika ime që pyeta ishte te komendaria. Po pra jeri po ama e kam sill në studio këtu un gatrova. Te logjika jote jeri që pyete te komendaria, gjithë të dy gërmat të para që ishte kot e, pra. pra Kemë në shtëpi ky Sandy. Ai s'dojmë check-up, po kemi, në shpi. kemi kemi dhe në shtëpi. Kë uh, O edhe V. Mund të çaj. V jo jo kova jo jo. Jo. Jo. jo jo jeni shumë larg vajza. Ku mbahet në shtëpi? Është, shpi? No. po mund ta mbash kudo, i ri si? kudo, kudo mund ta mbash. Mund ta mbash kudo, por kudo? është. E mira do ishte të jetë në kuzhinë. Është për chef. Po është i nevojshëm, është i domosdoshëm. Është i domosdoshëm. Është domosdoshëm. Është për të gatuar. <laughs> për, Ëh edhe për të gatuar, edhe për të gatuar mund ta përdorosh. Edhe mund të çahet. Jeni të sigurt për këtë? Jo, thamë që forma edhe mund të çahet, mund të çahet deri. Për ta çahet mund ta çash. Domethënë është diskutabilitet. Emirat ishte, Emirat ishte mos ta çash. Sa po e ke ndërmend? Emira është mos ta çash. Është si puna e saj, është.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 Ja, ja. I sidën, ja, ta ja, ja, ja, ja, ja, një i sidën është jo, të jo, mija ta hapë është të shqapë Nuk është koshi, koshi, koshi? Nuk ka lidhje me i sidën, jo, jo nuk Po nuk jo nuk koshi, me i sidën, jo. more Pani, <laughs> jo, no, no. no. oh, materiali ne. është i butë qune, apo është i fortë? Pani jo kene edhim që i sidën ka afor një koshë pljera është, por jo Nuk është asë i jo, sidë, asë koshë pljerave është material i fortë apo i butë? I fortë tjerë I fortë është i fortë? I fortë dhe... Ko, që është kjo? Më ja çfarë të, të, të më mori baza vajza. Ka një lidhje dhe... me ushtrin. Ka një lidhje me ushtrin. Dhe jo vetëm, në me rast këshillohet ka... që Ktu e gjeta tani, po pa në... lidhje me ushtrin. Zakonisht në filmat apokaliptik ne pa? shikojmë që një Cop cop cop cop. Ç'është ajo? Cop burje, jo jo. Po burje. Jo jo jo. Po çka ka koburja tani? Shikoj. Kjo di ona man veçarja kësu është për plot natën. Okej, të jap një ndim. Jemi në ndim Lori se mbaroi baza. Me rezervat e ushtrisë. Ka të bëj. Kon kon. E saktëri. Konc. Konc. Konc jenë shumë pa shtrëpëndimisht ka pesh ka mishka ka fasule ka misër e meragat ka hahet thyhet thotohet misër e lëndini thar njerëz mos ta çash ka llonë kënd se di se jam tani për punës oldan nëse nuk ke për shembull vjetin e dhur për ta hapur ti mund ta çash me kaçavida nuk e di se më çam mund ta në rrethana po siç e kemi bër po me dhëm po me dhëm Pus me zon mu <laughs> e se ila zon bët atë E hak shui çaj në tërnaq me zon Zero jaj të djë benon, nis rach të djë djë djë djë djë 22 minuta jenë me tuk të më gjithësik Në kleb e fem, njëshin, pikatër dhe në ekranin e kleb të vës Ju rëmë një ditë sa më të bukërët dhe të mbarë ku të është ndodheni Nërgo, Olda Ta qëtë thomë O, e këta Nuk tanë qesh Në fakt në fakt ishtë Altini A, okej, më falë Olda, kërkën jes Po, në gjaj si unë Konservi ishtë të Shradio Qunave E saks, Olda, mi që i gjithën të gjuhësit Bravo po ne gjetëm tani sa më jeri sa gjeti apo ka ka të fare këtu. Mmm. Nice, më, më. <laughs> falni, do të thërras. Miratë. Ola 283 merr numri fiton një kupon nga Hako. Bravo Ola. Ndërkohë Altini përpara se të kalojmë tek një studim shumë interesant që gatujmë me të përditshëmton, mund ta dëgjojmë Tingullin Misterios për sot? Ah, jemi gati. Shumë kërkon thot Altini. <laughs> uh, Tingulli Misterios. Kujdes, dëgjojeni me vëmendje dhe më pas dërgoni mesazhin në 069 2070222. po dëgjojmë në këtë klip të shkurëtër 0619 27122 Edhe një Jo, këngaj që ke vendosur tjo <gjubi> Mirë, atëre, studimi që unë duha të diskutojmë këtu Ka të bëjmë e të përdiqme në tonë sepse të gjithë ne kur... Shkëm të aletë, hamë ditë shka Apo gjëratë të tila, duhet të lajmë duartë Dhe më pas i thajmë ato Dhe kur nuk da, jemi në shtëpi për përdorur Një peshqirë, në ambjene tjera Janë ose letra që t'i fshën duartë Ose tharja e duarve Kështudim që është bërkohet E fundit në dështetit e bashkuarat të Amerikës Bënë me dje Se tharset e duarve kan më shumë bakterë se sa çdo mënyrë tjetër e, e tharjes tharje, së duarve. Më vesh ditë pantallonën se sa. Ëh, është shumë interesante ky studim sepse sasia e baktereve në ajër afër tharëseve të duarve është 27 herë më e madhe se sa sasia e baktereve kur përdoren letrat. Wow. Jo se letrat nuk kanë, por Mesa duhet çarset e duarve janë 20 kanë më, 27 herë më shumë bakterë se zgjjet e tua. Do të ndihmiri që do të mpotifosh Mm. Studimeve i bje që praktikisht do gjithë që prejkim është... Mirë, absolutisht, për kur mëson që dikush ka më shumë dhe dikush më pak, ti bënë atë nërmë, që ka më pakë, ja kurse në diqka vetës. Gjëtjetër që unë nuk e dhja, është që tharset e duarve ishtë përndajnë bakteret deri në tre metra distancë, që do tësot, nëse unë jem që duke larduar dhe mereve... ojtë apo than duar, mm. atër e tre metra, është distanca ku shpërndahen këto bakterë. Jo, porse jemi te tualeti pa, i grave, ka? kalon deri te burrave. Jo, kalon deri te Rudi, te recepsionit, <laughs> <të> se <të tre> 3 <laughs> metra është ajo, e hatë Rudi. Po, e jo, vërtet. Deri te Nardi shkonu. Ndërkohë letra, ndërkohë letra. Një Njërin Nardin te Rudi, te Rudi. E shpërndajn bakteret në një rrezë vetëm prej 25 cm. Domethënë ka një distancë po. të dallueshme midis njëra tjetrës. Skenstarë, po, mm. po, nuk i lajm fare, i je, gjenë të ty pastaj. Tashi, ëh, mbaj për vetën. Duar bukur. Duar duhet <laughs> të lahen, kjo nuk diskutohet fare tani, e para. E dyta është kur ti dëgjon një lajm të tillë, është mirë që ta evitosh thar, tharjen e duarve. Me... Mund të përdorësh letra ose, ose peshkir. Tani peshkir kur nuk je në shtëpi, bie që të bash një të tillë me vete. Pak e vështirë. Me gjitha të, qëfa rekomandojnë shkencetarët që jam marrë me këto studim është nëse nuk mund t'i shmangë një tualetet publike, pastrojnë i duart me uh, këto lëndët, letrat, letrat lagura, Ase... ose me lëndët që janë për parandalimin e baktereve. Mm -hmm. Pra është më mirë që ti mos t'i lash në jambien të tjilë, që më pas të përdorë është këto loj metode për tharjen e duarve, është më mirë ti pastrojnë me letrat lagura ose me solucionit që janë për lërgimin e baktereve. Që... Êshtë okay. më mirë këshu Kaj gjithë më gja, një zidja Gjithë studim Gjithë studim i vitit Lëta quajmë, Lori Nuk i tjetë <laughs> Sepse kam dhe një studim tjetër Që kjo përfëshin një gamë më të madhe njerës si Se ka të bëjmë me selfie-et Me selfie-et Gjithë më në dëgjojmë që selfie Me fotot pra studimet, që Studimet ndryshme Por pas pak do të zbulojmë disa detaja më interesanta Në këto momente në dëgjojmë Walk this way Oke okay. Yo. Get in the noise now. I know what to do. Detani. Ai, ai, ai. Ai, dini se, dini se. Detani. Ai, dini se, ne hyri në klubin e mëjesit. Furça është një nga objekte që e përdorim më shumë në jetë, por në fakt nuk dim gjithçka lidhur me të. Ja disa sekrete për furçën tuaj të dhëmbëve. Çfarë lloj furçe? Teknologjia zhvillohet gjithnjë e më shumë, prandaj sot kemi disa lloj furçash, katrore, rrethore dhe me forma të tjera. Ato rethore dhe elektriket rekomandojnë më tepër nga dentistët duke qënë se largojnë dheri në mërë shumë se 10% plakën dentare se sa furqa klasika. Qfarë mase? Furqate më dha nuk duen zgjedhur sepse ato nuk i largojnë si duhet mbetjet në përvendet më të fshehura. Duhet të provoni disa dheri sa të gjenja të qëju përstatet. Kozjatja e përdorimit? E but e ashpër apo mesatare gjithë shka lidhet me ndje shmërin e mishrave tuaja. Shpesh me ndojët se qimet e forta janë më të mirat, por kjo është një ide e gabuar. Disa mund t'ju bëjnë dëmë dhe t'u gjakosin pjesët delikate. Qfarë forme doreze? Doreze nuk ka si farë në cije, mi afton që puna të bëhet si duhet. Sa ko mund t'ambajmë? Furca e dëmëve duhet ndërruar zdo 4 muaj, sepse pas kësaj periudhe i qimet do pësohen dhe nuk i largën ashtu si që duhet plakën dintare, betje të ushimeve apo dhe bakteret. This is Club FM. 100.4 But I'll kill you Ashtë në 90 e 35 minuta, jene me kluvin e mëgjesi në klab BFM një 100.4 dhe në ekranin e klab të vësë, falim dirë për fotot. Atere, dhe herë të tjera, në i kemi letzuar, i kemi diskutuar, që psikologët kanë dalë në porfundimin që mania nga selfie, është një sregullim mëndorë. Me gjitha to, në lidhe me këto... Psikologët shumë. Po. Po.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 <laughs> në gat rregullime, që është niveli i parë fare. <laughs> ja, çiko sa rregullime. <laughs> Atër niveli 1, që është niveli mm. më më ilet, për, pa, ju, un, i lehtë po e quajuaj, i çrregullimit mendor, bëhet fjalë për personat që bëjnë foto, mm -hmm. por nuk i publikojnë në rrjetet sociale. Okej, okay, kjo është kjo, kjo është, është një... pozitive. Jo pra. Jo, i të e tjena, e mendojnë, kor, i me të gjira këto çrregullimet mendore në lidhje me seksin. Po këto janë fshija, po kjo është më kjo, kjo është më pak e keqe. Më më më e buta po e quaj kështu. Këti okay, fshija ato të mia ato. Ktu nu hu. Të vënë. Të tiroi bën, por nuk publikon. Por edhe duhet ta them edhe un vlla, <laughs> edhe un futem këtu, kështu që plasa. Print se kemi edhe dy nivele të tjera. Niveli i dytë që quhet akut. Ja, në ata persona që fotografish do të thot I, I me njëherë Sën pra që duhet shkosh mm -hmm. Me njëherë të vizitor Betëm ultra kortenit Për i duroni Atere, kur bon Jo më pak se tre foto Apo tre selfie në dit Kërësht? Jo më pak mm -hmm. Do më thë më shumë se sa trejbi Pa, betë Jo më pak se është. Po pra, jo më pak se 3 foto tre. në ditë. Po pra, mbi 3 vitë. Mbi 3, mbi 3. 93 e sipër. Okay, ja, ku është ze i të gjitha këto i bëjnë dhe i publikojnë me një Po pra, orgesa i bën dhe i publikon. Okej, okay, orgesa hyn tek pjesa te, e katërt. Te e dytë, po. Nuk e di nëse orgesa po dëgon dhe mund të vijë edhe në pjesën e sipërme të pjesës. Pastaj pjesa e tretë është Ne kam 2 orë çdo ditë. Shumë çaj po. Këtë pjesë, oke. Niveli i tretë, dhe i fundit është kronik kronik. Ktu pastaj, këto do të shtruar, vetëm si ato rrymë të kundërm. Sepse njeriu, ka më shumë se gazetën e dytën dhe të tretën, është midis në, në ato limite, po, nëse te limitit të dytës, në prag të së tretës, su aty. Po, si ngjerë teatrit apo tham të tretë. <laughs> <laughs> njeriu bëhet i varur dhe bën aq shumë foto gjat so, gjithë ditës, para asht gjithë kohës. Po, do të themi që 24 ka, njët, ka 24 orë në 24 orë, gjithmonë bën vetëm selfie. Në telefon celular. Dhe e bukuraja është mund të bëj për shkakun 100 Po them se un nuk e di, po po them bën një selfi dhe ripastaj Prejtës... i studion. Po i shikon ka, ka dalë mirë apo si jo? Po dalë mirë, s'duket hunda atje si bimëshëri. Këtu. Orgesa i bën edhe i nxier, nuk mm. nuk i studion. Po jo të gjithë u ndod kjo. Domethënë ka nga ata që bëjnë shumë 24 në 24 dhe më pas i hedhin, që është niveli kronik. Jo, është po kronik te kroniku. Dhe ka nga ata që bëjnë më shumë se ç'duhet dhe pastaj bëjnë një lloj selektimi, por që prap është një humbje kohe te ke fundit, a po praje. Mm. So, koa se logarit fare ko, koa, më kohën sashun e po, po tani nuk e për... di, ka mundsi, mm. po kjo për shembun nëse ti bën një selfie, eri jete niveli i parë. Domethënë të të e i buti, si, të i buti, të i buti, do i bën setën dhe, dhe ti studion për ta parë nëse është mir apo jo për ta hedhur. Kap 103-in. Apo jete i pari. Është faza e parë. ë Shiko, se ne nga njërë e bëndët Duhet, pjot, no, në duhet në të themi që Shiko, shiko kur e bëj sefë <laughs> nërë Përshëmë <laughs> më pëjti mu ku je Dhe unë sa të rritë shkurin me fjallë O bëj sefë edhe dërgallë Bëj u foto vetës Dhe atë qënë tjetër e to Dherë këtu jetë i pari Në përmjetë background nërë Jete i pari lë Në përmjetë background nërë Ta. A, fun, Tani ten ten. prit prit se Tulles, kam një pyetje. Çndrojm si, pa. pak këtu, më pa. që po e diskutojmë këtë pjesë. E bën me çdo njeri këtu apo me një njerëz specifik? Me po me grupin e afërt, sigurisht, me një rresë. Pra më, që ti jesh dhe i besueshëm po të them. Merë drejtori dhe i keni foton e vet. <laughs> lori lori kanë përsipënin që e bën jo. më shumë për të qenë i besueshëm, që sikon se këtu janë vërtet dhe nuk është se po them se jam diku tjetër. Ti jesh duket vetja më fani, më i nd, më shukur për këtë gjë. Je në hype për natyrë. Po ekzopo. Kusë njerëzit tjerë pastaj që në selsi, havin i bie pak rëndsi ka, jo si Lori, pra në rrethin e ngushtë tam. Po çitofikojnë, shpëndajnë, këta futen te niveli 2 deri te 3, i bie. Tam. Sheka, duhet të seriojmë di një gjë, që vërtet janë dark këto. A ku quhemun? Jo, ti quhesh fillestar. Niveli bazik. Niveli i parë. Beginner, beginner. Është super rrezikshëm. Është rrezikshëm por shoqëron. Të treja nivelet janë shqetësuese, nuk është se nuk janë. Po varet, po varet. Pavarësisht se kanë bër këtë lojë ndarje, është si puna im, janë aq afër njëra tjetrës sa ti nuk ka uh, rënë të kuptosh jetë tek pari, niveli i parë i dytë apo i tretës, sepse nuk kanë ndonjë dallim shumë të madh nga njëri tjetri. Thjesht si i bëhesh i varëndor dhe këtu, unë të thash, është fiktive pastaj. Shi po të hapësh celularin e dikujt. Ëh. Mm. Që mund të jetë edhe afër ose larg nesh. Po. Në këto momente. Ëhë. Mm -hmm. Po për e bje që për shumë, që, që të të cullari unë të qikosh një ose dy pra, foto selfie Pra, ti quesht problematik, ti ke një për... problem edhe kur e bën sensin dhe nuk e publikojnë Jo, jo, po, po të dritojnë në, në, në të lisenci ka, Pra, edhe nëse ti bën selfie dhe nuk e ndanë me të tjerët, ky është një problem Ja, po, ka është problem Po se për shumë, unë, e ti ku më të bën selfie ved, nuk Nuk, ved, nuk? e vet vlerësim të... Po pra, ja, pra ne pëthe, unë më të bën selfie në kur... Dje ne pajsu ze reja tham. i vë nxir foto për të parë Oke lajm këtu është ja po këtë e bëdorun për të parë se si duket se s'kan pasur në rastë po jo jo për të <laughs> jo edhe për ta postuar nëse e poston kur ke mm. një gjë të re për të thënë po jo të fytyrën tënde në pozicione ndryshme nga 3 jo, ditë jo, këtë dhe këtë tham neve ky është rasti i rëndë se sot Altini u nuk bëj foto po kaloj kamerën nga ana ime edhe vetëm shof Se si, se si, si më rin syrat këta. Po ja, në të se në si një formë beginner e është kjo. Sheh, të gjithë janë të varur, lojë. Faktikisht të gjithë kemi një telefon. Pastaj <laughs> versionin shared. <laughs> Faktikisht kom... që kemi të gjithë një telefon inteligjent me vete dhe që e kemi pa limit interneti, normal se do bëhesh, bie shumë kolay pre kësaj gjëje, ha. Do diskutojmë. Po, por jo si njerëzit janë të dyta dhe e treta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 Jo domasa solarin po Dil për vrap më? Ha. Edi çfarë është? Te fundit, jeto... dil dhe jetoj dhe shijoj po pra, jeto zgjaja, se duke bërë selfie, vend e pavend nuk e shijuar asgjë. Po kur jeton s'do i bësh një foto? Po pe pe pe foto, po zda zda i bërë foto si bën një shko, share. Po nëse ka, edi un jam shumë dakord me bërjen e fotove, miçi po e diskutojm. Por nëse diçka, diçka të tërheq vëmendjen se të bën për të qeshur, diçka është shumë e veçantë dhe që të ngelet në memori, atëherë ti mund të bësh një selfie, ha? Un nuk Nuk jam kundre aksë gjeje. Po fakti që ti bën selfi vazhdimisht në çdo hap që bën, në çdo lokal që shkon me çdo njeri që takon. Kjo është problem pastaj. Ky është problem, dhe është problem, problem serioz. Jo akut, po është ai i fundit, kronik, kronik, mm. I, i pasheru, për senatorët. <laughs> ja ndamë edhe këtë pjesë. It breaks my heart cuz I know you're the one for me. Don't you force up there never was a story I'll just sleep Never be oh. And you will never know I won't never show What are I need from you, no, and you will never know, I will never show what I feel. Smile comes Maria lady I'm running You won't find out what has been killing me Can't you see me Can't you see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 quit calling you my lover and move on you watch me bleed until i can't breathe shaking violently on to my knees and now they to a flame Oh you let me in a cruel incense the pain Hope it a heart cold to the sight Now I'm going to reap what I sow I'm left seeing red on my own Got a feeling that I'm going under but I know that I'm We got it. ndonde 51 minuta jeni me klubin e mëxjesit në klub e Fem 104 dhe ekla... ekranin e klubtovoz ndërkohë ta kemi fitues për zonë e kanë gjetur tingullin po më kanë thënë që është një uh... shih me furi që përplaset në një mbulesë lamarine ose metal ska dyshim pra që është Bravo. një shih jo në fakt një lamarinë dhe një shih <laughs> që bie mbi tapa <laughs> Bravo. Është albi 369 oh. i mbaron numri fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo, bravo, bravo. Ndërkohëse radio ti kemi zënë të gjitha. Po, me sherratët e mbyllen ka koshë. Po, po, e kemi zënë. Edhe të çunave, konservën, konservën, po. Faleminderit Olta. Dërgo përpara se të largohemi, jo lajme të trishta vijnë nga një Çeri po më ndohet të mbyllim jo me lajm trisht. Më ngalotë një nga Kina. Më ndaj gzim o, iri nuk e ka Kina ashtë jo. E Kina sadoi trisht prap nga Kina. Prap nga Kina është largë, kupton? Nuk e ndihem ka i shumë si tjetë nga Italia, po temi, apo nga Gjermania. Ndikuk të afërën. Ndikuk të afërën. Jo, se me trisht, të pak të mua më ka trishtuar, se ka të bëj me kafshët, Altini. Ah, okej. Okay. E zedja, kur pra. thua kafshët, Altini, dh, a, e më mirë jebja, s'ka i gjithë. E më mirë kafshët, <laughs> në fundja. Atërë, në qytesin Gjermane, Toning, uh, janë gjithur në plazhin e kësaj qytese, janë gjithur 13 djetë balena të ng detyt. Gjëja e parë që kanë menduar është mjekët se kanë pasur probleme me zemrën dhe kjo që idea ndodhin, bërt, pa, jo, kanë dalë për po. Jo, kanë pasur, kanë menduar fillimisht se që kanë qen probleme me zemrën tek 13 balenat mm. dhe mendohet se kjo ishte edhe arsyeja e ngordhjes së tyre, por ndërkohë që janë marrë analiza të mëtejshme Kanë zbuluar sa... që nuk ka të bëj farë me zemrën e balenave, por ka të bëj me mbetjet e shumëta plastike që janë gjetur në pjesën e stomakut të tyre. Pa është, është në dobor dhe e bombarduar me mbetje plastike ka shënë deti deti, deti, deti se, deti, se shë që janë, sa që ka shkaktuar ngorti në 30 balenave. Dhe deri tani thuhet se balenat kanë jan... një gjë të keqe që nuk mosena njëra tjetra. E <laughs> kuptova, si mund ngordin 13 balena në, në seri? Por çdo tani, të jetë në... deti ai shumë i ndotur, ato normalisht ushqehen dhe nor, po. nuk është se zgjedhin çfarë marrin ato. Balenat zakonisht komunikojnë. Ushqime. Tani ose janë ziliçare ose keq dashse. <laughs> Se ne edhim që ato mati komunikojnë me kilometra larkë, edhe A, kanë rëzikë edhe kur mm. duan të riprodhojnë, edhe e, kur po kërkojnë mashulli femërën, e kanë gërën e para plastikët. Nuk e din akoma që rëzikë ako me i mazë është nga njëri u, kështë që duet amësojnë këtë gradualishtë. Se ato lejmë rëmë rëmë. Në në dijeri që ti do të nëzirës që gjithë kostë keshë njëri u, po. po në këtë rast njëri u është, q Hez në beturinat aty ku nuk duhet Dhe jo vetëm se janë dha një e që kalojnë e gjëra jan, E janë më seriose gjërat Por është prap një rjua i që i hez U me ndojë jëri që balenat duhet të mësojnë Të komunikojnë në rastet e tila Hëngri e para qesën e plastikës <laughs> Të komunikojnë që mos kalojnë këte Po se ha, po se po, ka qesë e plastikës Ne nuk duhet të mësojnë që plera nuk hidhen Je, ja, Vende jo, pa vend, ja, ja, po hidhen në vendi specifik O jëri të tani... një kosa nuk mjaftojnë. Po nga koshi ikin ato, fruturojn, kalen det. <gjë> ashtu është, gjithato. Dua ta mbyll këtë lajm sepse mm. nuk është lajm i mirë. Deri tani janë 700 specie të kërcënuara nga mbetjet plastike. Holy cow. E e shikon, të cilat i dhen çdo vit në det, kushtojë njeriu duhet marri të marri titrasit rurrit që mbeturinat nuk i dhen aty, por i dhen diku tjetër. E u tani. Kështu të ndo një shpreh si. më të bukur se kjo Lori. <gjë> o njerë. Njeri. Njemi në fund fare, kështu që unë thirjen ti me e bëra Po i lë lërit që të bëjë thirjen e ti Për qëfar do të dojë gjohë lërit, qëfar të ka shqithuar, qëfar të ka lumë të uruar Qëfar dojë qoftë? Pa, pa, pa, si kleta Kështë të për gjo. dje Edhe kista s dosht. A ka mësimo zvërtitë. Për diën vës ditën na par. Edhe më, vjen nga 30 ditë, nga dreka. A do të më thosh të ndojë? Po sot se ç'a bën, ç'a keni bërë ju të dreka, të dreka, se nuk gërmi drek bash. Në paraditë. Nuk gërmi drek. A keni drek? Shigje, nuk naftuat ë? Kujdes, kujdes, kujdes. Atëre Lorie? Kujdes ku e hani. Çfarë ta jen? Kujdes balenatikun. Jo më jao. Ja, etsëm makin, shumë makinë oh. për shemb, dhe makina përpara te hap xhamin edhe fiu fluturon një gjë kështu. E kanë ose. Do të thënë thirrja jote është prap thirrmendjen. Jo, jo, thirrja është si çajdot mjëri... ato video ti e marrësh, do ti hapësh xhamin në makinë se edhe hapësh gojën edhe ti fuzon. Po po, të rregullosh aty mirë. Edhe mos ta lëshosh derisa thosh do bësh më? Jo. Mirë. Ka qisht Jo, nuk do të të të të fokë shu e Nuk flet do të të momente Olta? I që gam të të gjitha përsot O? E se minë nësër prapë Alë tini? Vish një streqe Jo rojmë i ditë sa më të bugur dhe të mbarë I enë nësër sërish me klugin e mëgjesi Në klab e fem, një ish në pikator dhe në ekranin Në klab e vasë Syë, syë, syë, syë, syë, syë, syë, syë, syë, syë, syë, syë, syë, syë, syë, No you're not pulling anyone